nasema hivi msigwa sema mbunge wa Iringa mjini naawakilisha wananchi wa, wa, wa Iringa mjini Mwenyezi Mungu inshallah amlaani na alaaliwe kweli kweli tunafikia na sisi wanawake tunasema hatumvungi mkono msigwa hebu niambie hali hii ambayo inajitokeza hapa kwetu Iringa mjini haijatokea na wala katika nchi yetu Tanzania haijatokea na inchi za zote haiwezi ikawa na sauti ya mtu mmoja lakini msigwa leo ametuletea janga amewaletea janga watu wa eneo la mashine tatu na nao Irani hapo mali zao zinaharibika kifa cha yeye mwenda wa mbu mke wa msigwa ana shida hali kama hii hatuna amani majumbani kwetu hatifai mambo yetu kwa sasa hivi wajapelekewa riziki kule hospitali kwa tatizo ni jamani jamani yamani, semeni kweli jamani ni mwakilishi wa kweli wallahi minasema mwenyezi Mungu amlani inshaallah na tutamwombea tu na tutamfumbia